يواصران فبلى وقال قد قضيت عليا وقال له كلا هذه طوالاي كل وتسد كل قريبه وتحمل الحمل على نوايا خطيه من من لا تخيه خطيه حتى تيولا بدل ينقصني انني عبد الله في طريقي وقالوا <تصفيق> ما لنا من إله قال ما ترى من يستدل على جنا ما قال ورقتنا نعم تذكري <تصفيق> كل ذي آرام و طياره كيف قياد ان اكون و قد لك نعم لم يجدوا خط وَاَنْتَ مَنْ دَعَوْتَ وَأَنْتَ الَّذِي وَقَعَتْ عَلَيْكَ الْحَاجَةُ وَلَمْ يَعْلَمْهُ إِلَّا مَنْ بَلَغَ الْعِلْمَ وَنَحْنُ عَالِمُونَ عَادِمُهُ مِنْ عَالَمِي يَتَرَدَّى مِنْ رُوحِهِ قَالَ بَل لَّمَّا هُوَ يَذْرُو كِتَابِي جَرَى لَكَ يَا أُبَيَّانَ تَقُومُ لَنَا تَبْدَأُ وَنُذِيرُ بِالرَّدِيِّ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ فَاصْبِرْ وَاتَّبِعْ إِذَارَتَكَ ذَلِكَ هُوَ نَبَأُ نَبْتِهِ وَيَجُوبُ يَا طَالِبَ الْعَايِمَ اذن يلي لنا الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذي اصطفى اما بعد فخير الحديث كتاب الله وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التابين کتاب لیکراو دي کتاب لیکرانه رستا کتاب ال شي ذکر ته یکرا کی خامغه سای مجبورای ها ځین وی وی په حواله تاسو ته هم کومه چې کم سره مقره مقره شته تکلیف کوشه ډیر سخت کو بنيني دی په یل کې دا شایي وی په بنيني خاص کر مېه چې شی دی وی په بنيني و د کتاب لیکرا سره ده کتاب الحید هم او د کتاب تعبیر هم ټول حدیث دي کې یو کم سند دی او د کې موصول دوا تیری او مقرر پر دي کې پنداوی غیر مقرر تلورا دی هیڅ له مایم تین کی موافقه ده مایه بخاری سپدی حکنا حد پر تیمادا باب باندې او مخایرو باگونه اتت ادستی پدې کې ځا خبرې دي ابتداد وحی او رؤیا او صالحو دا جديده جاولک ما جديده دم کې دریم کې سره رؤیا مینه الله دي دریم کې لاندې او رؤیا ثنا پرغم کې وهم تعبیر د باج رؤیا او اتم کې ذاك الدين وهو هونا ذا ذاثاثن عن حمكي رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوق كي ذاثن كي او ذا راجو من الشيطان وذغى دفحه سؤال السنه كيف حقوق كي ذا لو غسل كي خیمیس پخوب کی دلال او دهار احکل و لصمت لصم شنکی باقی پخوب کی دلال نولسم کشف المرعب پخوب کې پرخم چا شلم دوشتم چاہ بین و او حق پلاش کی نول پخوب کی دلشتم عمود فساد یا اتبراکہ دریشتم دنیشتم خوکه خېل نزل بهړي چتوې ځلمني او جواب د کابینه دریدیش یوټابل لا په خوب څور کول څلو دیشته امن او یرا دل امندار په خیا ته دل دیشکی خی ترته چلاو په دیشکی لوخه په خوب کې او لتل ته یو شی په خوب کې اته دې کې حواله د په شنو یو کل صالح کې تور ذرانا سایره دعوه تل یو صالح دو صالح دې صالح تورا په خوب کې صالح درو په خوب کې صالح کلاکی نو دغه شی په فوکره څنګه مو کلی صاحب تاریخ تاویر کې سړی او تیر دی وته لیکه تاویر او یاد ستان مننه تاویر دیونا یوشینا بلتا پوری وطل <سؤال> دمار اینا مقصد تر سیدل سمچه پخور کلی درشوئی داغینا مقصد تر سیدلی لکده تتعبیران بیا خلق کلویدہ تفصید دارو یا لیتو کی اخبار وئی مختلی تابیرات کئی اول معبود یا به رسول الله اسلام الرحم د حدیث مفصل په بدو حدیثی تشریح ورزیدل سمک و بتاشه چې دی ویونه څنګه یې ما حکه یې ما خدا غوته د بخاری نه ده د بخاری غوته خود مشان د خپلې طریقه نه قل چی یو حدیث تحقیق یو کا او قناه سی جعفر اغلی و او کنم از فقوزعی خبیلی و اگر مانه دفتر و سنیده ایت که دار قال ابن عباس فائده قدس باحزه ازوء الشنک بالنهار و ازوء قمر بالنهار دا اعجام و تفسیری و فالقلب شلتها چفاق تطوئید و ریال فائده اوزاحته ازوء غاو او او او دونی یو او مطلب دا ری ته یو حقیقتی متحققان وی بلکی لا یو صحیحند پتاویرات تقرظ دی حقیقت متحقق نه لیکن یو تحیند پتاویرات صحیح تقرظ په چا خبره ژلوشه دا تعبیرات وکړی شی تقریبې د کتابراتونو شی د حقیقت په مطحقه نه دي تعبیر می انک دغه کوه وی هانه یعنی یعنی یعنی زبک دغه یعنی یعنی شی ها څنګه واخلو نه ته دي هم ما تقدیر د کمو مشورې لري ته مشورې په بدګشتي تدبیر شویل البته 46 مرات بشته دي د کټوره زمانات د نبوت د ډیرش کالوا په دې ډیرش کال کې شپږ مشتید نو شپږ مشتی د ډیرش کالو خپل صورت محتسب دي او تقولوا واه باب الاول وقال مر ما تعرف بشاء وعن ابي عمر حدثنا عن ابي عن ابي صلى الله عليه وسلم اخبره وبه قال قال حدثنا ابن ود عن ما عن قالت نمر ان الرب هو الذي صلى يعني صلى الله عليه وسلم بارب الوميذ الامين في ذوالع الامين الله فَطَايِبُونَ عَنِ آيَةٍ مِنْ آيَاتِهِ وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ حَتَّى يَحِلَّ لَهُ قَضَاءُ قَالَ حَتَّى إِبْرَاهِيمُ قَالَ إِنَّنِي جُرْيَانٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَسَمَّيَ رَادِي وَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ رُؤْيَةُ الْمُقِيمِ لَهُ سَتَجْوَازُ عَلَيْهِ دُبُورٌ وَسَمَّى إِبْرَاهِيمُ أبو ستغنين ستغنين مبشرة قال يا قارئ هذه الاميه في 44 قال ابن له هو باب مبشرات وهي ما حددنا بعض اليمان قال اظننا ايضا ما يثار في سيده قال حتى من مصير انار وهو لا قال تنهضر كل الله جل الله وعلي اسمه لم يقبل من النبوة الا المبشرات وقال من ومن, ومن مبشرات قال اوديه سادها باب يا ربيع... باب يوسف عليه السلام وقوله قال يوسف يا ابي يا ابي انني رايت و قرآن ثابت سریه ساته مراته شهید ذکر دی خوښیا کوي قرآن یا پوری نه پدایي ورته کومه او دنیا به حدا دغره او دایې جام کو تفسیر او قام او معطکا کوګونو یو د دې بلند شان کېره نه بلنګا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 او هیه والا په اړه وو چې په تیاری الهی لپاره کولی مرما تاړو او ورته کولی دا علاوه په کوم څه کار کې کارول نه کړه اومد آمین ذکران پاس کې واز دا کار وځه کراو ته دا سره واز دا کرے نګیزه دا چې دا څنګه د مکانش نو وځ دا کرے هه خو دا نور او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او زیدای ټیکای نه به اورېدا او په ما به څه وو دی و به کټو څه واښه نا ځان په زړې ان مهتته نسینن پځ دی یوه من هغه غوړتیا ماته انه امه امه به پماند ستره جي امه به و تخفيف النيمه امه امه هم هندجي هم هند هم هند شي پماند به خو سواه يعسلون كرادي قال حدثنا عبد العليم محمد قال حدثنا ذويه نور اعجبته د دې سمه په معنا همه ټیکس فرای میکین د ماته د راتیوې دغه لیک ماته د چا ته یا خیف مقام د مرته کې ویل کې دا مرتبه چا کو یا په مرتبه د تعین منځ ته ویل کې دا مرتبه خاص خلقته او امام سبعه مخلوطو نو ما بلد کی یا به تو دې شم امام سبعه په شیته ځه یا په مقام کې کې یا په مقام د دا یاد کن به چې ہاں دلتے عليك اشترايكيه فليدو و ديبلت انا نعتانو قال عبد الله يوم الخميس دي على حضره ابي طلب او عبارات طريق تو جا میرا جمع کلی تو مو يَا قَارِئَ حَدِثَنَا الْمُعَلِّمُ أَقْصَى عَلَى حَدِثَنَا عَبْدُ الْجِيدِ أَنَّهُ مَقَالُ <سؤال> قَالَهُ حَدِثَنَا فَارِسُ بْنُ عَمْيَانَ فَقَالَ مَعْنَى ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَذَارَ يَنْشُرُ فِي الصَّلَاةِ نَحْوَ الْجُهْدِ الْمُقِيمِ ذِكْرُهُ وَالرَّاحِمِ أَمِنَ رُوحٍ وَبِهِ قَالَهُ حَدِثَنَا وان ينقل عن امام بن خليل ما حدثنا محمد بن خالد قال حدثني زيد مسلم ذكر كده ها ومن په درغه حالت د هندره حاجی احمد اللهي په بابانو عمي د عييني غذريږي دغه ته متلاعلي رسول الله عليه وسلم کې پوهه مړه ايني خبره راځه په دې چې الله دې ته ووې مړه خپله ختمه یې کوه ختمه شو خبالي بس پانه واره دوکان یې مو سمه پازا دي